Лише потім Клавдія Огром'як через якихось людей довідалася, що їхня подруга підірвалася гранатою в Бандерівському схороні. Ця смерть здавалася Світлані ще абсурднішою, аніж погибель Риклі. Бо які ж принади могли ховатися в веснуванні десь під землею і безглуздій смерті, коли навіть погляду співчутливого... Як на вздогін рекли, на останок не було, тільки глухе безгоміння. Може, тому й не шкодувала вона за Орисею. Просто ця дівчина пішла з їхнього життя назавжди, не залишивши за собою нічого незвичайного, тільки впертою незрозумілу свою ідейність, яка втім нікому з них не здавалося потрібною і вартою уваги. Не раз і не два Світлана Лебезун розмірковувала над тим, що старі фотографії могли таїти в собі небезпеку, якби хтось довідався про них. Навіть отця з бандерівкою Орисею. Якось у сусідки, Робили трус люди з відповідних органів і витрусили фотографії, які її чоловік привіз із Колими, де сидів після війни. Після того в сусідній хаті поселилися інші люди. Але без у них не раз тривожно здригалася від думки про те, що сталося. Тоді відклеїла фотографії з альбома але знищити не наважилася. Будучи молодою, ховала деякі знімки у схованку, але тепер дістала і вже не крилася. Хто захоче ритися у манатті старої баби, яка, дивись, от-от накаже довго жити. Більше не турбувала старою те, що десь окрім подібного альбому Клавдії Огром'як могли бути копії. А ще ті знімки, котрих воєцех так і не забрав із собою в землю, і які не давали спокою подругам упродовж стількох літ. Максиме! Ох, як вона дратувала його цим своїм Максиме! Стара колода, напхана злобливою мстивою іронією. Тільки шукає момент, щоб якомога більше допекти йому, зачепити заживе, роз'ятрити усе єство і втішитися. За що доля прирекла йому таку покару, стару, нікому не потрібну, немічну баберу, яка ніяк, ну ніяк не хоче піти із життя. Еге ж, відтепер вона ще й перебуватиме під Отакою собі зовні непомітною, неофіційною опікою тих. Спробуй, зачепи. Хх, яка цяця! -ця. Смаля цікавило два болючих питання. Перше. Скільки ще може прожити на світі паралізована людина? Чи довго здатна вона отак незворушно пролежати? Клавдія Огром'як у своєму житті не перепрацювалася. Це ясно, як білий день. Тому Макс міг накинути їй рік-два зайвих. Організм вже не знищений, як, скажімо, у нього. Печінки вже поболюють. Горілочка про своє нагадує. Якось думав піти до книгарні і купити медичного довідника, щоб почитати, чи... Довго ще терпіти це лихо. Та роки не доходили. Бо то ж таки справжнє лихо. І можна було б нарешті провітрити цю кімнату і взяти квартирантів. Смаль готовий був навіть благенький ремонт провести. Хоч, треба сказати, домашня робота завжди викликала в нього почуття важкої нудоти. Зате він уявляв собі Двох юних пухнастих студенточок, які могли б тут поселитися. Або молоденьку незаміжню медсестру, яка приїхала з віддаленого поліського села і ще не встигла отримати квартиру. А натомість отця Клавдія Огром'як. Дуже й дуже цікава, як мовив Микола Трохимович жінка. Еге ж, цікава. Цікавою вона була в молодості, років так за 30-40 тому. Якось Максові довелося бачити її фото. Це була єдина мить, коли він, як завжди, будучи трішечки під газом, пройнявся до цієї людини повагою. Подивився на світлину і несподівано для самого себе заумер. Звідти? У вічі йому глянула сама ніжність, витонченість, відблиск якоїсь демонської, до незрозумілості дикої краси увірвався йому в самисіньке серце.